Hoofstuk 55. 10 Maart 2017 om 1:50 die oggend. Ek sien Joshua hoërkant my sit by 'n tafelkie. dit is dit is da dit is nag, maar hier so 'n lekker snoesige skynsel net om my en Joshua. En ek wonder hoekom is die tafeltjie tussen ons. En ek voel maar ek wil nie 'n tafeltjie tussen my in Joshua, en Joshua hê nie. In die volgende oomblik toe is ek sommer net by hom, sommer net my wil is net om eerder by hom te wees en nie tafel tussen ons te heen nie, toe is ek sommer net by hom, tussen het werk by Jasua, en, toe sit ek op sy skoot, en ek leem met my kop tegen sy bors, en hy hou my vast, en ek kan net voel hoe bly Jasua is, en, ek besef toe hier, hy is blij, want ek het my toets doorgekom, en dat het die toets was vir my liefde, en, dat hy wil kyk, wat gaan ek maak, as so hy iets tussen my en hom is, en, en daar mag nooit iets tussen my en hom wees nie, en dit was soko kostbaar vir my, en toe ek so teen hom sit in my, hom so en hy my so vast hou, is nie eindelijk teen hom sit nie, dit is asof mens nie meer so vaste lichaam het, soos mens nou het nie, dit is, ek weet nie, dit is soos om te sê, lich gaan teen ander lich, hulle meng meer, as wat hulle teen mekaar gaan, maar toch voel ek ook, ek is teen hom, oh dit is so wonderlik onbeskryflik vir my, En terwyl Jasua my so vasthoud, to sis sy my so en hy so my op my kop en hy so bly dat ek my toets deurgekom het. En die volgende oomlik, waar die, die tafel nou net voor my en Jasua was, want ek weet Jasua wil hee dat ek moet skryf, toe is tal skielik net a dammiekie met visies. En Jasua geef my brooikies en... Um, hy sê vir my, laat my verstaan, ek moet dit, dit is vir die visiekies, en die visiekies is vir my verskrikkelijk, dit is so sweet, dit is die mooiste visiekies, en, en dit het dieper betekenis in my hart, dit net 'n gewone visie, dit is, visies is so half persoonlijkheidsloos op aarde, maar hier in die gees wat ek hierdie visies sien, het ek hierdie absolute kostbare liefde vir hulle, en hulle is so oulik vir my, en ek weet, dit is iets baie, baie diepers, en dit voel vir my, dit is mense, Hulle stel sekere mense voor. Mense wat ek toch nog nie ken nie, mense wat ek al ken, maar eindelijk voel het vir my, het is so verskillende klomp mense en dinge van joshua af wat ek rechtig nie kan verduidelik nie. En toe eet hulle broodjies op en, het was my so mooi om hulle te sien, en toe swem hulle weg, en toe hulle wegswem, toe sê Asua vir my, dat het reg is dat hulle wegswem, ek moet hulle laat gaan, want hulle is nog te klein vir hom om te vang, en ek weet dat vader my ook troos, dat as een mens sien dat mense, miskien vaderse woord vat, maar hulle groei nie soos wat jy nou wou gehad het nie, of hulle bly nie hier by jou en word mense nie, vader sê dit is reg, los hulle, dit is reg, ons moet bly wees, al eet hulle net hierdie ou klein stikkie brood, dit gaan vir hom help om te groei, en, oh, dit is my so lekker om saam met Joshua te wees, betekere is ek een groot mens, groot, betekere is ek jasua as vrou, wat hier langs omstaan, betekere maak jasua my, dat ek weer soos een babiekie voel, betekere is ek een kind, en En wat wonderlik is, is, dit is asof jasua die kind binnen in my is, en hy is die vrou in my, hy is die alles binnen in my, En ek kan dit nie rechtig verduidelik nie, en ek weet net dat die grootste liefde is in my hart vir hom. To ek oor die tafel, net vir die tafel, net na hom toe gegaan het, To ek so teen hom is, to ek so by hom is, die grootste, grootste liefde my moerweldig. Siet wat my altyd sal byblijd, sal nooit ooit van my alweggaan nie. dus ek en jy wat weer by die tafelkie, ek is nog steeds op sy skoot, en die tafelkie is hier recht voor ons, en ek voel rechtig soos een kleeterskoelkeinkie hier by die tafelkie wat die jyfvrouw het, want jy asso wat vat my hand, maar om te sê vat my hand is heeltemaal verkeerd, hy is binnen in my hand, maar dit is die selfdaas wat iemand jou hand sal vat op aarde, as jy klein kleinkeinkie is en die jyfvrou vat jou jy vingerkie, en sy maak een vinger of druk op die blad sy om jou te weis nou om dit te doen. Dis precies wat jy so met my doen. So, so sweet, so sag, so mooi, so vaderlik en moederlik en, en liefdevol en so, so onbeskryflik mooi. My duimpie lyk so verskrikkelijk klein, rechtig net soos a kynkies in. En die afdruk wat jy so daar maak, betekent vir my ontsaglik baie, dit sê so baie. Dit sê so baie. Wat ek in woorde nou moet omsit, want Jasua wil hierdie woorde vir my, vir my, of hierdie uh, handeling wat hy met my gedoen het, wil hy in woorde omsit vir die mens, vir my verstand, vir mens om te verstaan. En dit is toe wat Jasua geskryf het, dit is toe die woorde. Sachte invluisteringe is soos gedagtes wat dier jou gaan, soos wind wat in jou hart en verstand waai, Dit is weer eens my bries, wat so licht dier jou gaan en amper onherkenbaar met jou praat. Die meeste mense soek een storm of ’n vier wat dier hulle binneste trek en alles verwoes, voordat hulle sal gloer dat ek is wat in hulle binneste spreek. Toe julle babetjies geboor is, het julle toch sacht en liefdevol met hulle gepraat, sachte denkies generie en hulle liggies geweeg en gesist. Dit is my weisheid wat intree en jylle lei om te weet hoe jylle met die klein mensies te werk moet gaan. Van die liefde wil jylle doodruk en stein vasthou. Daarom is die weisheid so'n belangrike aspekt en een van my geestelike eigenskap. So gebruik ek ook my wysheid om aan elke mens te vertel in sy hart hoe hy moet leef. Sag soos een moeder is ek in my weisheid. Sag spreek ek jylle aan in die vorm van weise gedagtes en so lei ek jylle na saligheid. Maar het jy al gesien hoe die selfde aan mekaar kan klap en stamp as hulle een bykie groter geword het? Net soos jylle my kleinkies wat onder mekaar beklaai en stamp en stoot. Op 'n sekere ouderdom hou die daarom op as die kinder so goeie en rechte opvoeding gehad het. Want die ouwe is, sy weisheid vermaan hulle tot kalmte en liefde wat vrede voortbring. Dit is ook die geval met jylle. Dat sommig is van jylle nog babas is wat huil en ander bykie ouwer is an, en aan mekaar klap en stamp, is so duidelik soos daglig. Vermaan mekaar in liefde tot vrede, so dat ek kan sien wie groter en wijser geword het in my. Vermaning is nie noodwendig woorde nie, maar het is meer en deels voorbeelde. Lig mekaar in met sagmoedige liefde en wijsheid en werp jylle brooikies op die water in klein stikkies vir die visies, wat nog nie eers die baba fase van die mens bereik het nie. As jylle alles in liefde doen, sal niks moeilik wees nie en alles sal slag. Onthou dat Lucifer soos een brillende, alles verwoestende lief rondloop en baie mense valt en prooi van sy vrede slagtanne en sikkel dan met baie moeite om ooit weer uit sy kake te ontsnap. Wees liefdevol in jylle harte en hy sal weik en hy sal weer koning wees oor die situasie. Soms is daar tye waar jy self hard en die bose moet veg en self krachteloos voel en niks kan doen aan een anderse leiding nie. Dit is tye wat noodzakelik is vir jou eie siela heel ook, want elke mens moet wee dat die kracht net uit my is en as jy altyd vol kracht voel sal jy makkelijk strykel, terdat jy oogmoedig word en denk dat die kracht uit jou self uitkom. As jy jou broeder so sien lei en swakheid, as jy sien waar jy teen sy eie self veg en moeg en te neergedruk is vir sy eie swakheid, Help om dan weer op met die kracht wat ek jou op aarde op daar die oomlik gee en weet dat jy weer morgen die een kan wees wat zwak voel. En versterk mekaar door aan my te dink. Versterk mekaar en jouself. Heel eerste door aan my woord te drink. Kom sit saam met my aan tafel en eet my brood. Drink my water van lewe, my wijn van vreugde en jy sal altyd krag hees sonder dat jy die hoogmoedduivel een ingrypkans gee. Dit is jou plucht en oor jou self en jou naaste om te groei in die weisheid en liefde, so dat daar vrede kan heers. En onthou, die visies eet minner as die kinders, en die kinders eet weer meer as die babas. Hou een goeie oordeelsvermoe voor oe, en wees die hele tyd waaksam. Sommige mense is hongerder as ander, en ander is weer heeltemaal te dom om te besef hoe honger hulle eindelijk is. Laat hulle dan maar begaan, want soos julle geneig om te sê, kan jy nie die paar dwing om te drink as hy nie wil nie. Maar in alles moet jylle vreugde hee, in die groter kinders, sowel as in die kleinkies. Want elke net sy gees wat uit my uitstam, en in my is groot vreugde te vind as jy dieper kyk en soek. Sien my gees in al wat leef en beef, en dan sal jy vreugde volmaak wees. Amen.